Gânduri despre Cartea Apocalipsei De Ellen Goldwhite Capitolul 2 Etes Am ceva împotriva ta, Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Îngerului bisericii din Efes scrie: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă Și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ei găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. adu dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te păcăiești. Apocalipsa 2, 1-5 În aceste versete sunt rezumate condițiile împăcării cu Dumnezeu. Prima experiență a bisericii din Efes a condus-o la fapte bune. Dumnezeu se bucura de faptul că biserica s-a reflectat lumina cerească, dezvăluind Spiritul Hristos prin iubire și milă. Dragostea care se afla în inima lui Hristos, dragostea care l-a determinat să se dea pe sine însuși ca jertfă pentru omenire și să sufere cu răbdare învinuirile oamenilor până acolo încât să fie numit demon, dragostea care l-a îndemnat să facă vindecări nemaipomenite în timpul lucrării sale, aceasta a fost dragostea care trebuia să se descopere în viețile urmașilor lui. Dar ei au neglijat să împărtășească mila și blândețea lui Hristos. Euul, așa cum se manifestă în trăsăturile de caractere născute, a stricat principiile măreției, faptelor bune, care îi identifica pe membrii bisericii din Efesca și creștini. Domnul Iisus trebuia să le arate că și-au pierdut ceea ce a fost totul pentru ei. Dragostea care l-a determinat pe Mântuitorul să moară pentru noi, n-a fost descoperită în plinătatea ei în viețile lor. Din acest motiv, ei nu erau în stare să aducă cinste numelui Mântuitorului și pierzând dragostea din tâi, ei au înaintat în cunoașterea unor teorii ce își au originea în tatăl minciunilor. Ținând seama de multele părți bune amintite, cât de izbitoare este acuzația adusă bisericii din Efes, cu toate acestea, eu am ceva împotriva ta, pentru că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Această biserică fusese mult favorizată. Ea a fost înființată de apostolul Pavel. În Efes se afla templul Dianei, care în ceea ce privește grandoarea, a fost una dintre minunile lumii. Biserica din Efes a întâlnit o mare opoziție și unii dintre primii creștini au suferit persecuție. Totuși, Chiar unii dintre ei s-au întors de la adevărurile care i-au unit cu rumașii lui Hristos și au adoptat în locul lor învățături false oferite de satana. Această schimbare este reprezentată ca o apostazie spirituală. Aduți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Se rezumă în versetele precedente. Ei nu știau că a avut loc o schimbare în inimile lor, și că ar trebui să se pocăiască, pentru că au părăsit faptele din tâi. Însă Domnul, în mila sa, i-a chemat la pocăință, la întoarcerea la prima lor dragoste, la faptele care sunt întotdeauna rezultatul unei iubiri adevărate, asemenea lui Hristos. Învățăturile Nicolaiților Legea și Evanghelia nu pot fi separate. În Hristos mila și dreptatea se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Evanghelia este nici mai mult, nici mai puțin decât legea dezvăluită. Ea nu oferă mai multă libertate păcatului decât o face legea. Legea arată spre Hristos. Hristos arată spre lege. Evanghelia îi cheamă pe oameni la păcăință. Păcăință pentru păcat. Și ce este păcatul? Este încălcarea legii. De aceea Evanghelia îi cheamă pe oameni din păcatele lor, înapoi la ascultarea de legea lui Dumnezeu. Iisus, prin viața și moartea sa, ne-a învățat ascultarea desăvârșită. El a murit cel drept pentru cei nedreți, nevinovatul pentru vinovat, pentru ca onoarea legii lui Dumnezeu să poată fi păstrată și, totuși, omul să nu fie complet distrus. Lucrarea mântuirii, atât în dispensațiunea vechiului, cât și a noului testament, este aceeași. Hristos a fost temelia întregului sistem evreic. Ceremoniile și umbrele sub care se închinau evreii, toate indicau către Mântuitorul lumii. Închinarea se făcea prin credința într-un Mântuitor ce va veni și îi va salva pe păcătoși. Astăzi, prin credința în Hristos, ei sunt îndreptățiți. Oferind pe Fiul său, Dumnezeu s-a dat pe sine însuși, pentru ca omul să poată avea încă o ocazie de probă. Dacă Dumnezeu ar fi putut să schimbe legea sa pentru a întâlni pe om în condiția sa căzută, n-ar fi făcut el aceasta și să își păstreze pe singurul lui fiu în cer? Sigur că da, dar din cauza că legea sa era la fel de neschimbătoare ca și caracterul său, el a dat pe prea său fiu, care e mai presus de lege și una cu el însuși, pentru a primi pedepsa care o pretindea dreptatea sa. Moartea fiului preubiat al lui Dumnezeu pe cruce ne arată imuabilitatea legii lui Dumnezeu. Moartea sa prea mărește legea și o face slăvită, oferind omului dovada caracterului ei de neschimbat. De pe buzele lui divine sau auzit cuvintele. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Moartea lui Hristos a împlinit cerințele legii. Dar doctrina ce se învață acum arată că Evanghelia lui Hristos a făcut legea lui Dumnezeu fără efect. Că prin credință noi suntem scutiți de cerința de a fi împlinitori ai cuvântului. Aceasta este doctrina nicolaiților, pe care Hristos a condamnat-o atât de vehement. El spune bisericii din Efes, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta.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 și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Apocalipsa capitolul 2, versetele 2 la 6 Cei ce învață astăzi această doctrină au multe de spus în legătură cu credința și nepricănirea lui Hristos, dar ei pervertesc adevărul și îl fac servul erorii. Ei susțin că noi trebuie doar să credem în Iisus Hristos și că credința este atot suficientă, că neprihănirea lui Hristos trebuie să fie scrisoarea de acreditare a păcătosului, că această neprihănire imaculată împlinește legea pentru noi și că noi nu suntem obligați să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Acest grup pretinde că Hristos a venit să salveze pe păcătoși și că El a mântuit. Sunt mântuit! Vor repeta ei mereu și mereu, dar sunt ei mântuiți cât timp calcă legea lui Dumnezeu? Nu, pentru că haina neprihănirii lui Hristos nu e o mantie pentru nelegiuire. O asemenea învățătură este o eroare evidentă și Hristos devine pentru aceste persoane o piatră de potignire, așa cum a fost pentru evrei. Pentru evrei, din cauză că nu l-au primit pe el ca mântuitor personal, pentru acești pretinși credincioși în Hristos, din cauza că ei îl despart pe Iisus de lege și privesc credința ca pe un înlocuitor al ascultării. Ei îl despart pe Tatăl de Fiul, Mântuitorul Lumii. Într-adevăr, ei susțin, prin învățătură și exemplu, că Hristos prin moartea sa îi salvează pe oameni în elegiuirile lor. Smirna Mesajul lui Hristos către Biserica Timpurie era... Fii credincios! Oriunde au căutat refugiu, urmașii lui Hristos au fost vânați ca și fiarele de pradă. Ei erau forțați să caute adăpost în locuri pustii și singuratice. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vretnică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Evrei, capitolul 11, Versetele 37 și 38 Catacombele au oferit adăpost pentru mii dintre ei. În adâncurile dealurilor din afara orașului Roma fusese resăpate galerii lungi, prin pământ și stâncă. Rețeaua întunecoasă și complicată de tunele se întindea pe kilometri întregi, dincolo de zidurile cetății. În aceste adăposturi subterane, urmașii lui Hristos și-au îngropat morții lor. Și tot aici, atunci când erau suspectați și proscriși, își găseau un adăpost. Când cel ce dă viață va trezi pe cei ce au luptat lupta cea bună, mulți martiri pentru cauza lui Hristos vor ieși din aceste catacombe întunecoase. Sub cea mai sălbatică prigoană, acești martori pentru Isus și-au păstrat credința neîntinată, deși au fost lipsiți de orice confort, ascunși de lumina soarelui, Făcându-și casa în sânul întunecos, dar prietenos al pământului, ei nu s-au plâns. Prin cuvinte de credință, de răbdare și speranță, ei s-au încurajat unul pe altul să reziste în fața lipsei și mizeriei. Pierderea tuturor băgăților pământești nu i-a putut determina să renunțe la credința lor în Hristos. Încercările și persecuțiile erau doar trepte care îi aduceau mai aproape de odihna și răsplata lor. La fel ca servii lui Dumnezeu din vechime, mulți erau torturați și n-au vrut să primească izbăvirea, ci doreau să dobândească o înviere mai bună. Evrei 11 cu 35 Ei și-au amintit cuvintele învățătorului lor că atunci când sunt persecutați pentru numele lui, să se bucure și să fie plin de veselie, pentru că mare va fi răsplătirea lor în ceruri deoarece la fel fuseseră persecutați profeții dinaintea lor. Ei s-au bucurat că au fost ocotiți deni să sufere pentru adevăr și cântece triumfale s-au înălțat în mijlocul flăcărilor. Privind prin credință, ei au văzut pe Hristos și pe îngeri, aplecându-se peste marginile cerului și aprobând statornicia lor. O voce de la tronul lui Dumnezeu ajungea până la ei. Fii credincios până la moarte, și îți voi da cu una vieții. Apocalipsa 2 cu 10 Pergam Învățătura lui Balaam, care l-a învățat pe Balax să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dădea la curvie și aplicațiile ei pentru zilele noastre. Balaam a știut că prosperitatea lui Israel depindea de ascultarea lor de Dumnezeu, și că nu exista alt mod de a-i nimici decât prin a-i conduce în păcat. Am fost dusă înainte pe timpul în care păgânii idolatrii îi persecutau și ucideau pe creștini. Sângele curgea în torente. Nobili, învățați și oameni de rând erau uciși fără milă. Familiile bogate erau aduse la sărăcie pentru că nu vroiau să-și părăsească credința. Cu toate prigonirile și suferințele la care acești creștini erau supuși, ei nu vroiau să coboare standardul. Ei și-au păstrat credința curată. Am văzut că satana tresălta de bucurie și triunfa în fața suferințelor lor. Dar Dumnezeu privea cu deplină aprobare la martirii săi credincioși. Creștinii care au trăit în acea vreme de groază au fost nespus de prețioși pentru el, deoarece erau gata să sufere de dragul lui. Fiecare suferință îndurată le spărea răsplata în ceruri. Deși satana se bucura de suferințele sfinților, el tot nu era mulțumit. El dorea să stăpânească mintea tot așa cum stăpânea trupul. Suferințele îndurate de ei au avut ca efect doar apropierea lor de Domnul, conducându-i să se iubească unul pe altul și determinându-i să se teamă mai mult ca oricând să nu-l întristeze. Satana dorea să îi facă să l nemulțumească pe Dumnezeu. În felul acesta, ei și-ar fi pierdut puterea, forța și fermitatea. Deși erau uciși cu miile, în locul celor căzuți apăreau alții. Satana vedea că își pierde supușii, căci cu toate că sufereau prigoniri și moarte, ei erau protejați de Iisus Hristos pentru a fi supuși a împărăției lui. Din acest motiv, Satana și-a făcut în așa fel planurile, încât să lupte mai cu succes împotriva guvernării lui Dumnezeu și să înfrângă biserica. El i-a condus pe păgânii idolatri să îmbrățișeze o parte din credința creștină. Susțineau că ei cred în răstignirea și vierea Domnului Hristos și au propus să se unească cu urmașii lui Isus, fără însă să-și schimbe inima. O ce primește de grozavă pentru biserică era un timp de chin psihic, unii gândeau că dacă se vor coborî și se vor uni cu idolatrii care primiseră o parte din credința creștină, acesta ar fi fost mijlocul pentru deplina lor convertire. Satana căuta să corupă învățăturile scripturii. Am văzut în cele din urmă că standardele au fost coborâte și că păgânii se uneau cu creștinii. Cu toate că acești închinători la idoli pretindeau că sunt convertiți, ei au adus idolatria în biserică schimbând doar obiectele cărora li se închinau, cu chipurile sfinților și chiar cu al Domnului Hristos și al mamei sale Maria. Pe măsură ce urmașii lui Hristos s-au unit cu ei, religia creștină a devenit coruptă, iar biserica și-a pierdut curăția și puterea. Unii au refuzat să se unească cu ei. Astfel și-a păstrat curăția și s-au închinat doar lui Dumnezeu. Ei nu s-au plecat înaintea vreunui chip al celor ce sunt în ceruri, sau în apele mai de jos decât pământul. Satana trebuie sălta de bucurie văzând cât de mulți au decăzut. Și apoi, el a determinat biserica decăzută să constrângă pe cei ce vroiau să-și păstreze curăția credinței lor sau să accepte ceremoniile lor și închinarea la chipuri cioplite sau să fie omorâți. Focul persecuției s-a aprins din nou împotriva adevăratei biserici a lui Hristos, și milioane de oameni au fost uciși fără milă. Convertirea cu numele a lui Constantin în prima parte a secolului IV a produs o mare bucurie, iar lumea îmbrăcată cu o formă a neprihănirii a pătruns în biserică. Acum lucrarea de corupție a progresat repede. Păgânismul, deși părea că fusese învins, a devenit biruitor. Spiritul lui stăpânea biserica, învățăturile, Ceremoniile și superstițiile lui au fost introduse în credința și închinarea pretinșilor urmași lui Hristos. Acest compromis între creștinism și păgânism a dezvăluit omul fără de legii, prezis în profeție ca unul care se împotrivește și se înalță pe sine mai presus de Dumnezeu. Acest sistem uriaș de religie falsă este o capodoperă a puterii diavolului, un monument al eforturilor lui, de a așeza pe tron pentru a conduce pământul după propriul plac. Învățăturile pentru biserica de azi Prietenia necredincioșilor este mult mai periculoasă decât dușmânia lor. Noi nu putem să fim în cu dușmanii Domnului din jurul nostru, fără a pune în pericol propriile noastre suflete și sufletele celor pe care Dumnezeu i-a încredințat grijii noastre. Poporul evreu a ajuns o pradă, chiar pentru popoarele a căror obiceiuri au ales să le urmeze. Ei s-au amestecat cu cei idolatri, s-au unit cu ei în afaceri, plăceri și chiar în închinare, până când se părea că au devenit una cu ei în spirit și interes. După aceea, cei ce se pretindeau prietenii lui Israel au devenit cei mai mari dușmanei lor și au căutat orice mijloace să-i nimicească cu desăvârșire. tira. Iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zicea prorociță, să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. Apocalipsa 2, cu 20 Acum, în timpul acestor crize înspăimântătoare, în prezența preoților idolatrii și a împăratului apostat, ei au rămas deoparte. Dacă Dumnezeu detestă un păcat mai presus decât altul, de care poporul său este vinovat, acesta este să nu faci nimic în caz de pericol. Indiferența și neutralitatea într-o criză religioasă sunt privite de Dumnezeu ca o crimă dureroasă, egală cu cea mai mare ostilitate împotriva lui Dumnezeu. A devenit ascultarea ta de oameni răzvătire împotriva lui Dumnezeu? Când în poporul lui Dumnezeu sunt unii care s-au depărtat de cărarea ascultării în umilință, care înalță eul personal, care s-au unit cu satana în acuzarea și în condamnarea celora, pe care Dumnezeu i-a ales să fie lucrători pentru salvarea oamenilor, putem noi oare să tăcem de teamă să nu rănim sentimentele lor? Când există în biserică oameni care iubesc mai mult bogățiile decât neprihănirea, care sunt pregătiți să profite de semenii lor prin afaceri necinstite să nu protestăm, și când oameni care stau în postura de conducători și învățători Lucrează sub influența ideilor spiritiste și pervertite Vom păstra noi tăcere de teamă de a nu vătăma influența lor În timp ce sufletele sunt înșelate? A crede că răul nu trebuie condamnat Deoarece aceasta ar condamna pe cei ce făptuiesc răul Înseamnă a oferi ajutor minciunii Ar trebui să înțelegem bine acum Că noi nu-i ajutăm în realitate pe cei ce sunt hotărâți să facă răul, în timp ce noi le arătăm respect și ne oprim cuvintele de reproș pentru cei care nu pot să sufere mustrarea. S-a făcut și se face o mare greșeală în această privință. Pot fi învinuiți servii lui Dumnezeu, în a căror inimă El a pus dușmănie împotriva oricărei fapte păcătoase de incorectitudine atunci când spun răului rău și binele bine? Cei ce se simt așa de liniștiți în ceea ce privește faptele oamenilor care strică credința poporului lui Dumnezeu sunt conduși de un sentiment înșelător. Mesajul meu pentru voi este Nu accepta să asculți mai departe fără să protestezi împotriva pervertirii adevărului. Demască pretențiile false care dacă sunt primite vor conduce pe pastori, pe medici și pe lucrătorii din lucrarea misionar medicală să ignore adevărul. Fiecare trebuie să stea acum de veche. Dumnezeu cere bărbaților și femeilor să ia poziții sub steagul însângerat al prințului Emanuel. Eu am fost instruită să avertizez poporul nostru, pentru că mulți sunt în pericolul de a primi teorii și sofisme care subminează stâlpii de temelie ai credinței.